Baserritik mundua Baserritik, baserritik mundua onda entzun duzu e izan ere baserritik Mundua zelan ikusten dugun, Euskal Herria zertan den, azterten dugu, astero aztero infozazpi ratian. Eta gaur ere azterga izango ditugu kontu asko, horretarako hainbat gonbidatu izango dira gurean. Lehenengo gonbidatua maite aristegi. bergarako baserritarra eta hautezkunde oroko rauetan, amaiur zerrendako, zerrendaburu izan dena gipuzkoan. Gaur dute azken kanpainaguna eta igandean jakingo dugu, baseretar honek nola ordezkatuko dituen euskaldunak Madrileko kongresuan. Baina baserri kontuetatik asteiorran landuko dugu, eta aste honek albisterik izan badu, ez egitako okupazioak izan dira, LBko laborari eta hartaiak, Eletan makean eta saltegia handietan izan dira aste osoan zehar protestan, eta gaur elebeko kide Xabil Pepe gurekin izango da. Txapelaak enduko dugu eta hainbat albiista izango ditugu, Euskal Herrikoak bezala mundukoak ere. isuatzen badagi bat deritzen za jo trauko itsa kederrak dio za palco egin dituen diligentziak berari seisko damuko Oroituadi zer egin nuen elaman Difuntu horrek izatu balu jarraikilerik lezakan Orain bain olen edongo intzan, ni orain nagoen atakan Kandotea gobezukean ikusi espau berdabioko atea, orainat zuen idukiko dadukan pesalumbrea Ez nahi zoroitzen, zeren ez nahi zen bakarrak Azitzekoak horusten ditut, bizem eta iru alabak Jaun zerukoak adidezala, hoien amaren egarrak. Eta esan bezala, gaurkoan, baserritik mundua zaio honetan, baserritar bat elkarizketatuko dugu. Goizuetako kontu akutzi eta bergara alderagoaz. Eta bertan, baserrian topatu dugu maite aristegi laguna. Arrataldeon maite? Bai, betxe zoide. Zer moduz gara? Ondo, ondo. Zer, zer, modu, <laughs> zer moduz joan da kampaina guztia? Bueno, bak, bukaera eta egizan da ba, bizi-bizi. Batetik bestera eta bate, auzo, kalde eta herritan, eta bat ez zendiaren gauxotasuna, urbiltasun hori jasoaz, eta bueno, sentimentu asko egia zan da pilatzen dira. Gauza berria da guretzat, e, baserritar bat egote autagaien artean Madillereko kongrezzura bateko eta autagai hori gainera zerrenda burua izatea, zuzeu, zelan zintitu zara azken ama hostegun hauetan? Bueno, ba, olako olatu batian, eta ikusten dute ba, momentu historikoak eskatzen duela denon aldeko konpromisua eta niretzat ere berria eta zaila, gogorra da egoera, baina bueno, uste dute bakoitzak alduguna, eman behar duguna, eta, eta hortan. Eh? Eta, bueno, ondo, ondo, babestuta, jende oso jatorrarekin, eta ba, talde oso benetan, baliotsua dago, eta gero inguruan ikusten dugu jendia eta ilusio horrepa asko laguntzen du eta, bueno, bildurroaiek usatzen dutxu eta aurrera egin beharra barkatzen du. Igandean, izango dira hauteskundeak, Euskal Herrian eta Espainiar Estatuan, eta maillurreko zerrendaburu buru bezala zuaz, baina baserritar bezala ze eskaera daramazu Madri aldera? Bai, ba, baserritarrok ere geure buruaren jabe izan dardugu E, bazarria, lehen sektorea, justa dugu herri baten oinarrizko e, sektore bat izan behar dela. Bene, benetan, funtseskoa izan beharko ditzatekela. Baina, soritxarrez ikusi, ikusi dugu azken, e, ba, hogeita mar, hogeita hemen e, administrazioek eraman duten e, politikarekin, basulo zulo deltzera joan garela, ezta? Eta, bazarria oso baztertuta, edo, bestela, industriaren e, menpe utzi, utzi dela nolabait e, lehen gai merkeak e, produsitzela, e, ba, e, bideratu gaitxuste, eta hori izen da gure eginkizuna. Eta zoritxarrez, ba, geure-geurea dugun, zalmenta, e, transformazioa, nolabait gure lanari ba, balio gehitua ematen diona, alde batera utzira. Eta, eta hori horrek ekarri du, izugarrizko menpeko tasuna, hemen pentsa, hemen e, ba, erkido autonomoan esate baterako... erako, PNB, EJJK eraman duen politikarekin ba, gara, Europa guztiko, menpekotasunika handiena dugu erosten ditugun produktuekiko badibidez ba, ganaderitzan, ez eh, negintzan eta alakoetan. Eta oso oso egoera e, intensi, intensifikatzaile industrializatzaile eta oso kerrera eman gaituzte. Eta orduan, ba, hortik ez goa, sinora, ere duago aldatu beharra dago, aukerak baditzugu ilusioa ondia dago herrian gainera, mugimentu bat dago baitza e, bazarrira begira, e, kon, ba, produktu benetan honak, naturalak, e, konsumitza aldera, eta nolabait gure torkizuna, eredu aldatzetik dator. Eh? Agroekologiaren bidetik, beste herrialde alde batzutan egin den moduan, hainbat eh? adibide daude oso baliagarria dienak, eta azken batean lortu behar dugu e, nekazaitza logiko hori egin, gaur egunua ez bai logikoa, eta sozialagoa lanpostu gehiago sortuko dituena, horregatik uste dugu krisi e, krizik gara, honetan ere izugarrizko aukerak dituela gure nekasaritzak, eta herrialdeen arteko sinergiak eta elkarlanak baita ondo bideratuz, geure buruaren jabe izaten bagara, eh? eta herriau ondo artikulatzen badugu, Izugarrizko aukera ditugula, beste eredu bat bultzatzeko eta Europan beste batzuren pare egoteko eta guri dagozkiun ba, ba politika egokiak markatzeko. Orduan horren bila ere bagoaz madriera, nekazariak hemen bizi behar dute eta nekazaritza bizi behar dugu, eta hori ere aldarrik dugu. Maite, zai honetan, astero nekazaritza eta nekazaritza iraunkorraz eta elikadura buru jabetzaz eta ariten garalan... E berdas, kalakan eta kontu kontari, baina holakoetan galdera bat etortze zaigu burura. Gaur egun hogeita 21. mende honetan non erabakitzen da gure nekazaitzaren etorkizuna? Gasteizen, Iruñean, Paven, Madrilen, Parisen, Bruselan edo non? Bai, egia santa, egia santa, gero ta gehiago e, ba, kapitalak egintzen du, ezta? Eta nekazaitzan areago gaurindik eh multinazionala hundiek eta ia ia Ba, eskutako atzamarrakein kontadu aldienak, horiek dira e, ba, ba, gure nagusi eta gure jabe, hoiek markatzen dituzte bideak. Hori horrela da, baina, baina baita badaude eskumenak, eta hemen bertan esate baterako, izu arrezko eskumen da. hemen, karo, Bruselak bere nekazahitza politika bateratua, urte asko dia, eh? hori martxan dago, la lagetan urte dia, eta hemen eskumen asko egon dia, Beste era batera egin zitzesken gauzak, Eta estia egin. Ez da bat ere egin horna egokitzutako nekasaritzarik. Eta, eta hartu diren neurriak guztiz kontrakoak izan dira. E, izan gara, Europakoa apaino Europa zaleago. Eh? el papa ezaten den hori. Eta industrializatzen, lehenak. Eh? Eta enpresa haundien, saltoki haundien interesen menpe jartzen, lehenak. Eh? Farmazautiken eta abarren menpe jartzen. Orduan, Egia da, Gerota gehiago, erabakiak hartzen direla gainetik, baina guk asko egin dezakeu. Eta gero gainera, garrantzitsuena da, hemen, hemen bertan, eginda itxekela baitzak, geure istituziotatik, urbietakotik ere, balan ba, ondia eginda itxekela. Ze bakoitzak egindezaken pausuare oso importantea dela honetan. Eh? Eta konsumitzaiekiko harreman hori, ikusten ari gara, oso aberazgarria eta benetan, etorkizuna zabaldu esakena dela e, basarri askotan, e, iztadazioa iragokien ez eta, eta bizik kaditate duin bate lortzeko bidean, ba, gure lanari etekin bat emonaz. E, Orduan, bai, egia da e, globalizazioa baten barruan gaudela baina aukera asko daude hor eragiteko. Eta dudabarik, gu ere e, ba, estatu espainarra edo frantzia, hoiek daukaten estatus berdina izango bagenu Ba, duk erabakiko genuk esarregin eta hauren pare egongo ginäke eurentzako ona baldin bada estatu hori izatea guretzat ere ona da segi esan da gaur egun ga, e, gaude moduan zatituta baita hiru administrazio ezberdinetan, horrek nekazaritzari begira ere isurrisko kaltea eragiten du ba, ze, gure arteko lankidetzak auzolanak sinergiak oso oso aberasgarriak izaitezkezen bat danok administrazio elemu bat izango vagenu Eta maite alde horretatik, ze e, eskaera edo gitazmoera manazmo duzu madrilera nekazaritaren etorkizunaren e, alorretik aztertuta tabintzat? Bait, guk e, amai esan derra dago nolabait e, guk hartu ditugun kompromisoak e, guri boska eman behar digutenekin, ba, ardazen batzu diela, ez da? Eta horietako ardazen aguzi bada e, eredu sozioekonomikoa aldatu nahi dugula, egungo krisi hau, ez dugu sortu e, kapitalak, banketxeek, aberatzentzako eh ba, legedia jartzeak horrek ekarri du eta baitan ekasaitzan ere, eh, esan bezela eh ba jasotzen du e, laguntzen euneko 80a. Hemen oraindik hori e, gehiago da, areagotza dago, eh, e, Egeo Euskarriko egoeran. Orduan horri ba, irauli bat eman behar diogu, eh, e, ba, lagile, langile munduan ematen den moduan, e, fiskalitatea aldetik ematen den moduan, ba, guk ere e, dauden diruak, diru publikoak, beste erabatera erabili darbitzugu, eta ba hori da gure, bueno, enek beti zanduen proposamena, eta, eta maio horren proposamena ere, eredu kapitalista horri iraulia ematea, eta haberastasunaren banaketa egoki bat egitea, eh, zor, Einka e, Europako nekazaitza politikak ere zelako dirutzak manejatzen dituen. Isugarrezko dirutzak dira. Hoiek ondo erabilita, ondo banatuta, ba isugarrezko lana egin daiteke. Orduan gure hartatzen nagusia hori e, izango litzateke, eh? e, ba, Azken batian, ba lurrari lotutako nekazaitza irunkor bat eh sociala izango zena, inguru lotua dudarigabe eta eta benetan bermatuko lukeena gure ondorengoek ere hemendik bizializatia eta eta benetan aportazio garrantzitsu bat egitea baitxan ekasaritzak e, barne produktu gordinarri eta asken batean herri baten e, ekonomiari eta bizitzari eta hori da baina gero letra txikia jarriko diogu es asken batean hor gero sektore sektores allí sai Bapuntua ba jartzen joan beharra dago. Datorren urtean hasiko e, da Europako nekaza hititza politikaren e, azterketa e, aldaketarako e, bate ba bateak eta hor hor egotea komenizigu benetan gauli hori emateko k esan duun bezala eh, lau urte luze daude aurretik, izango dugu eh, batean edo bestean eh, oraindik elkarrekin eh, egoteko aukerarik, gauzak eh, so ze, zelan doazene ikusteko eh, eramaten dituzen proposamenak eh, jasotzeko. Eh, orain eh, lau urte hoi begira eta desioak eskatzeko unea den honetan da biharkoaze den ehuneen aurretik kantu bat eskatuko izugu gero galdera labur batzuk egiteko maite bai, kantu bat, ba, bueno, handje dualde entrun genion, narun batian, eta, bueno, e, asko maite hitu bere kantuak, eta, bueno, edo suen izan itekero, bakezaleak, edo amnistiaren dema, zueke, nahi duzuena. <gülh> ba, bakezaleak jarriko du gordoan, eh? maite suretzat, eta bakearen bila, ba, bidean dauden guztientzat. <gülhurt> Bakea den uso aurka Iusizian dago herrien horeka Askataxunari ez biderikuka. Zain du hainbeste poliziz Ez gu defendatu Mishile eta guntziz Ez herri hau zampa Behin eta berriz Baki ez Eta gentzen jarrai, ezken izerdirik lan abadu telei. Ez gutiarkapital, baxatien morroi, herri hausaltzeko ez guri egin dei. Bakeaz, mintzoda kantu honetan lan jo du alde, Azpal Dizamar, Zabera Murtzak iratitako letrekin, eta bake bide horretan, ze hamet du gaur egun maite ariztekik? Ba, eba, abetsa, dano daukaguna, dauka ez da, e, bizo dugune, era historiko, izahela historiko duen katazka honi, ba, benetan komponidea ematia. Eta, eta hortara, joan nahi dugu Madridera, e, uste dugulako, momentu historiko oso bereziba dizi gula. E, gatazkari konponbidea emateko e, garaia ba, atez zabaldu abaldu zaigula, eta ate hori ireki zaigula, eta aukera hau aprobetsatu behar dugula, ezin dugula pasatzen utzi. Eta hori danera, metxa ba, azken batean, e, ba, espetxe, espetxe politika hori aldatzea, maite ditu guztiak hemen izatea, gurekin lanean etxean, eta eta herriak herritarrok er, erabakitzeko eskubidea izatea, eh? E, Behingoz, ba, erabaki aldi izatea zer nahi dugu, ze harreman izan nahi dugu e, ba, Espainiarekin eta gero izango da Frantziarekin, ezta? Eta gure konpromisua ba hitz hori errespetatzia da eta herriak esaten duena ba ontzat hartzea eta aurrera jarraitzea, baina aukera guztiak hor zabaldu daitezela independentzia barne, ezta? eta hori izango litzake, benetan errespetu hori, ba, hori erri hori, benetako bakea ekarreleza jokene, ba, bide bakarra. Eta maite, aukererik izango bazenu zure baserrian, mai baten bueltan jende ezberdina bilteko, nortzuk gombidatuko zenituzke? Ja, ba, bueno, nik uste dute hori gombiardela eta hori izan behar dela pautzua, eta konponbiderako agente, agente politiko guztiak, ezta? Azteko baita hemen oraindik dike partiduen legea indarrean dago eta ireia guztiak ez dira legezkoak orduan duan hoiek legeztatu beharra dago eta denak banan banan or, denak bildu behar dida eta bueno, gure etxeak hemen at atiak irekitsa dago eh? danak etortzeko eta hitz egiteko danak egon behar dida hor euren gainean jarri hitz egin eta eta konpontzeko hori da herriak eskatzen duena eta gu ere horren orre, bilagoaz da hori bultzatzera. Eszerbait ezela lehen bailen, hitzegin dezatela eta jardizatela bideak e, konpon biderako. Momentus behintzat, estaduak e, oraindik ere e, daukan indarkeria hori gelditzea izango litzateke lehengo pausu edo seme Eta mai vuelta horretan daudela Bergarako baserrian e, jesareko balira zer seni zenieke baskaltzeko Baskaltzeko, ba ez dakipanik <laughs> Oso astuna baldin bada Egal gero lanerako horik ez dute izango ta Baina bestela hoin ba, boi, e, Babarrunak eta Aza oso goxua dute Eta bueno Txerriak ere, ointxe, biar dintzekoa gine Baina datorren eztelarte utzi dugu <laughs> Egu oso Bero da olako, Baina gero, odolostiak ere izango dira Eta hori, olako batekin Neikua igual, eh? Gero postrego iso bat Ba, gatzatu bat edo, eta kafe bero-bero bat eta lanera. Eurak ba, ez padira urbiltzen guk joan beharko dugu baserrira Baskari Mokabori egitera, eta horrekin, esperantza horrekin agurtuko gara maite, mila eskerre baserritik mundua honetan parte artegatik, eta sorterik honen opadizugu. Bale, zegoi eskarrak, okera gatik, mila esker! Aste jorra. Eta aste honek zerbait eman badu, ez nekoizleen burruka, itxialdi eta barren astea izan delako, hori da aipagaina guzia Euskal Herriko laboran zan. Izan ere, eletako esnetegi bat okupatu zuten lehenik, makean izan dira ostean, tartean epaitegitik pasa arazi dituzte amabos laborari, eta une honetan ere, ekintza batean daude, LB-ko eunbat kide angelu inguruan. Gurekin daukagu, LB sindikatuko kide den Sabi Lopepe, eta bera gurtu behar dugu len bizi. Aio, Xabi?. Eh, bai, ikon Zer, zer moduz gaude eta zertan, aizahete une honetan? Ba, hemen uh, ongi, hengi bizite ongi, hemen zake. Uh, Kristain harrakasta badute duk egiten uh, ditugu dekin zak. Aste hartetik goizi, uh, ogan uh, zukaipatu bezala, eh, di uh, letxeri blokatu ditugu eta okupatu. Uh, diegunez, jiru egun bat laborari etu hori dira. Uh, Gauaz ere gondira horberian loegiteko. Jakin uh, behar bat guretzat horrein harbi uh, esniarekin uh, horrein girela saxoink betean eta horrein horrein zahineina anguretzat uh, libratzeko numeiz hainan hala ere uh, laborarik duziek duziek eta parte batek bedain elkartasunez segitzen duten mogimendua uh, momentukot hemen gira uh, Angeluko Carrefour dendan ekin uh, zaberri bat egin dugu okupazioa kutsi ditugu beste manera bat ez segitzen dugu mogimendua horrein hinsatzen gira texkat informatzia uh, kontsunitzailea eta uh, nola autatu behar behar den gažna, eta bi gažna mota badira dira uh, erošten musularik. Egekin behar da, uh, gup uh, laborariak kalitatezko mozkin bat egiten dugula, eta hori ezagutzeko uh, badugula sohomarka bat. E, eta pixka nahi laudzu esplikatzeko končunik zailer, uh, sohomarkako uh, gažne, gažnekin kalitatezko mozkin bat erošiko dutela, eta bestiak bakarik marka sohiguten banila dute, uh, sepo baten seksinahaldi dela. Uh, zepo hori da uh, Moskin bat eroskeak bakarrik baliatzen duena eskolegiko irubia uh, Gure ardiburu beltzak, gure mendiak, gure, uh, gure laborantzan, ahi hau zu Baina errealki, idenean, xo egiten bani madugu Ingu zileek, uh, dute ez neha kampotik, gukertzen dugu kampotik Bada espainiatik etortzen dena, bada franziatik Eta ez hori, egina da uh, etxalde uh, diziki hondi bat zutan Ardeak ez zira arteitik ateatzen eh, Jaten dute eh, eh, Bazka da Esta kontrolatuan haibauzu dutez eh, Aldatuzko organismoak eta ikaiten aldira Bazka horretan Esta eh, kalitatezko modkinik Esta egiten aldolako egenarekin Baina haibauzu egenarekin Eta horretzen da eh, Unat eskolegirat edo ipargalderat eh, Konkurrenzia bat egiten dauku gure egenarekin Eta enekin emekin haibauzu Guk bizetik beldor dira gure dela eh uh, soberazne lasertemanu uh, maha kampoitik eta zen izan da jarrera beste aldetik ze jarrera izan dute esnetegiek eta zen kontsumitzaileek beraiek eh uh, kontsumitzaileekin le uh, significación hitzak uh, deskubritzen dut uh, eh zakitzen zakitzen diferentzia bat uh, berantsat erosu uh, ikusten dut larrietik etiqueta batian irudia eskoregikoa ta konpientzia badute nian ezpekite Uh, Realti, uh, ja, bi, bimotako bi garnak badirela ordean, uh, nik uste dut hor, uh, lehen da, olako ekin bat egiten nugula. Uh, ikusik zahrakasita eta ikusik efektua duen, hilabetero uh, edo eztakit, ez dakit esko batalizainan berriz inmerko dugu, zinez, zinez, espitiatiko uh, hainik testoneak ez dakit ezkiteu lerzen uh, laborantzatik, uh, Eztela laborantzatik ateratzen dira da mozkinak Zinez nahi baina dute laborantza sustengatu eta atxiki hainitz laborari eta gure irudia eta gure askoalegian izi harrastuko behar dutela kalitatezko mozkinak erosi eta ez induzkearen txepoetan eta haurtan txartu Ola koak berri seginen dugu, okupazioak ez dakit behar baina baina berri seginen dugu ere Hor harri gira negoziatzen pixka bat induzkearekin Eh, uh, jakinagarra aunitzen ixagasten dutela kampoetik eta uh, du pixkat uh, hemen berituko laborari batzu osten mehatxan uh, uh, idenak benergia uh, spektuare uh, harrada gida uh, ezta bigo izanena. Horrela hemengo industele jokatzen dute uh, Diokopak uh, kampo proiegnia merkete hortzen dena nei uh, beti zakantitzen hainengo laborariak pixkat uh, bastegen utzi Garen guk hori etugu, estugu, salatzen dugu eta ez dugu onak zenal Horzako si mugimendua eta hori salatzen dugu blako ekin zamotarekin Eta le horretatik, Baikorrak sanete aste honetan eramandako burrukekin eta ikusten duzu e aizin aratze bat? Muginendua segitzen du, e, Baikorrak bai, e, motivatuak ezteko segitzeko e, Terabiberik ez teno guk dugu e, Sextak itxe horra zer erantz, eh, ono negoziaketetan gira. Eh, Itxenten dugu hor, bitzare bat, gikaimusti eh, alekin ikusteko eh, proposatzen duten eh, derek. Baiko eh, rak bai, eta sigitzeko prest. Ba, guretat ere, eredugarri da, aste honetan bertan hemen eh, Ipar Euskal Herrian eraman duzuen borroka hori, azieletan, segi makean eta herri herri tartean nauzitegian alde hortatik, e... Eh, Ba, hori ez, gure deziorikonena, kuraia honen zuei, eta hurre arte arte. Ba, giretzka, giretzka zuri. Zaundi kuai gure herria Heroi zetarrat berriketan gure herria Niken ai nituzka ala koxe urta Baina gauza zer die etza izkitateatzen onge. Hori suertia nun naikuak etien noiena. Zasiguztien gainetikan tabi dutza egana. Inoketzi dan esanak Euskal unizatia zein eke zabana mundu poiritari izatia Maite kontu eta El karbiziksaio uana eta zuber Luis Belso kingietan Kantuleuna baina intu esleare Erosiak tela kentzekoa Eta chapelak kentzekoa iruditen zaigu hemen eta munduan, mundu osoan gainera, aspaldi honetan ematen ariren zuminduen mugimendua. Baina gaur bereziki New Yorkeko akampatu egi emango diegu harreta Eta hor jarriko dugu gure begipuntuaren sedea. Izan ere, badakizue udatik egon direla kanpatuta e, New Yorken, Besteak beste Wall Street bera okupatu zuten ehundaka eta ehundaka aktivistek eta gerora ba, parke batean egon dira kanpaturik e, luzaroan izan ere Wall Street e, okupatzen saiatu eta gero ba, mugimendua gerota hundiakoa bilakaten nazizen, eta iraia partera sukoti parkea e, okupatu zuten, eta e, eundaka eta eundaka lagun egon ziren gauta egunez, eta milakaz ziren egunero bertati pasatzen zirenak. Tartean, musikariak, artistak, zinemagileak, eta beste. Egia esan, ezkerreko mugimendu anitz zabal, eta e, eraldaketaren aldeko bat sortu da e, imperioaren e, bihotzean, eta horrek, bat baino gehiago, dardara batean jarri du. Hemen, Metik begiratuta urruti dirudi New York, baina internet bitartez edozein momentutan izan dezakegu bertako berri. Jarraitu dezakegu New York Cityko indimedia gunea, e, izkuntaz berdinetan Wikipedia, e, ziklopedia, libreak ere badama igu hango berri, aski da okupi Wall Street jartzea eta mugimendu horren berri jasotzea, eta gainera une oro ba, okupi New York City e ekimenak ba, bertako akampadaren irudiak ematen dizkigu zuzenean bideotan. Horrez gain, milaka bideo daude honezkero YouTubeen bestelako lekuetan horren ingurukoak. Berdin, sare sozialetan eta bar. Beraz, gaurko ekimen txapelak entzekoa okupi Wall Street ekimena bera. Infozazpi irratia. Zure haocha. Ungo chabi yaka, <truzera> yakantlanganu yaka. Unduka barri. Ungo chabi yaka, uyaka. Tanganu yaka, yakantlanganu yaka. Ungo Imfanelo ya, -ka. Ka ya, -ka. Ka ya wena kuyaka. Eta zuzen zuzenean Afrikara bihatuko gara. Malira, hain zuzen ere, bertan Nekasarien Nazioarteko Konferentzia ematen ari da eta goiburu edo lema nagusi batekin lurren akaparamenduaz aski da eta bertan e... Ba, Maliko Koordinadoria Nazionaleko Nekasari Elkarteen Koordinadoria Nazionaleko kideak eta kanpesinako mugimenduko hainbat eta hainbat ordezkari batu dira Banazioarteko Nekasari konferentzia honetan. Bertan besteak beste lurren akama, akampamenduaren kontrako burruka antolatzea dute helburu eta besteak beste ba, Afrikan hain oikoa den hori salatu eta alternatibak sortzea. Nazioarte urte konferenciado a Sarana Masaspianazida eta 20 arte iraungo du. Besteak beste Euskal Herritik ordeskari bat ere badugu Malin, Paul Nicholson eh, Nko kidea bertan da biak anpesinako Europako eh, arduradun bezala eh, dago egunotan Malin eta datorren astean eh, baserritik mundua sai onetan gonbidatuko dugu Paul Nicholson, ba Malin eta biak anpesinaren nazioarteko konferentzia honetan zer landu den eta zertas jardun diren eh, azaltzeko Au ye, hele mama, hele mama, lauz, hele mama, hele mama. elikaduraren krizia eta lurren akaparamendu eta aproposazio horren eh, salaketaz, hasi ziren hizketan. Lurren konfiskazioaz mintatu ziren bain nazioartean eta bertan hainbat erakunde eta instituzioek daukaten paperaz Eta gaur egun, asian, amerikan, europan eta afrikan dauden egoerak aztertu zituzten eh, lekukuzta ezberdinen bitartez. Oh, yeah. eleman, eleman. Eleman. Era berean, azarroaren amazortziko gaia, ba, mundu mailako eh, entitate finanziero ezberdinek jokaten duten eh, papera, bai e, lurrak, bai ura eta bai e, Afrikako inbertzio agrikoletan edo nekazali inbertzioetan, ba nazioarteko entitate hauek e, jokatzen duten e, papera. <totipasen> <totipasen> Alternatibak ere badaude eta zara benamaz ortean besteak beste zimbagoeko adibidea e, jorratu behar dute. Bertan, e, Nekasar erreforma batekin da eta agroekologia lantzen ari dira alternativa bezala. Eta alternatiba diogunean, erresistenziak ere kontutan e, izan behar dira. Eta horrela, badira amaika dibide, ba, lokal mailan, nazio maian eta nazio artean ere bai. Eta guzti horiek astertetuko dira Nekasarien nazio arteko konferentzio honetan. Eman, eman, eman, eman, eman, eman, eman, eman, eman, eman, eman, eman, eman, eman, eman, eman, eman, eman, eman. Ezan bezala, datorner azteko e zaioan, polnikol sonbera gonbilatuko dugu, eta berak Malin bizitakoaren testigantza ekarriko dugu, eta nazioarteko konferianzia honek zer eman duen bein ura bukatu eta gero. Seu mais uma infecção. Chamei o um padre urgente e a mãe disse tudo paciente. Elsa do Brasil não tem e o médico já não tá nem aí. E o médico já não tá nem aí. Elsa do Brasil não tem. Cuidado, cuidado que a vida está por um fio. Com um de combatente do Zé do Brasil Quem ainda tem sangue. Vamos fazer uma doação para com a câncer, viver sem passar saúde uma competição. do Brasil da nação Eta malitik doinuak eramango gaitu Brazil aldera. Eta aste honetako albistea da inzuzen ere mundukide bultatuta, arrasate inguruan dagoen gobernuskampuko erakunde honek bultatuta, ba kontzumo arduratuan onardutako supermerkatu berri bat zabaldu dutela Brazilen. Eta tartean daude mundukide fundazioa bera, beste Euskal Enpresa batzuen laguntzarekin, Eta e, Brasileko MST mugimendua Movimento Sem Terra, oda e, lurrik gabeko nekasarien mugimendua. Bertan e, bailarra osuko kontsumitzaileen beharrak asetuko dituen e, supermerkatu handi bat e, jarri dute. E, non Ireno Ireno Alves dos Santos asentamientoan kokatu dago eta bertan mila bat familia bizi dira eta supermerkatu honen e, Ardura ba familia hoiei ba elikagaiak saltzea eta eskura gai jartzea izango da. MST Mundukide eta beste euskal ekimen batzuen artean buruztatako proiektua. <totipasen> baka uage tikin sepa da saude u bakobistan zatu brasil Eta honen bestez, honekin mukaera emango diogu baserritik mundua irugarren zaio ni. Maite, aristegiren ametzak eta gogoak izan ditugu izpide elkarrizketa batean berarekin. Eta bergarako bere baserritik, Madrilen datozen lau urteotan egin beharrekoak e, nolabait, garatu dizkigu, aletu dizkigu eta hoien e, entzuten eta hoien desioan e, aurtu dugu maite bera ba gogo eta egunaren bezpera den honetan. Ikusiko, astelenetik aurrera, ze ginkuzun dituen maitek berak. Baina, behintzat, baserretar bat izango dugu diputatu bezala Madrilen, eta baserretarrak oro, Euskaldunak eta ba, Estatu Osokuak, badute mintzakide bat gure aferetaz, berbagiteko. Era berean, Ipar Euskal Herrian egunotan izan den gatazka hau, e, burrukaldi hau, e, bertatik bertara ezagutu dugu Zabi Lopeperekin, eta LB sindikatuak esnetegi egindako burrukaren berri zuzena izan dugu, ba itxialdietatik protestetara, epaitegietatik salaketara, eta kaletik bertatik mintzatu zeigu elebeko kidea. Astero, baserri mundua, laborantza, elikadura burujabetza eta nekazaritza iraunkorra izango ditugu izpide hemen infozazpi irratian eta Euskal Herriko beste hainbat irrati emankizunetan. Baserritik mundua honek badu elbide bat, posta elbide bat, baserritik abildua infosazpi.com eta zare sozialetan eta zarean bertan ere bagaude eta asteko edozeen egunetan zauden tokian zaudela entzun dezakezu baserriko berri. BASERRIko berri, kantari lehiroa, nahi du. Arneko huca Agur eta urrengora arte Zerba espanta bat has ta hor Zerua lanjoa lanjoa dura ta Eguskiarenbe Baki, babaki ongi Behan uenak baka harrabela Soribat